Eguardion, beno, va, ba, esa mesa la, eh, beno, entzun diogu, ba, lurren errolda e, egiteko egitekotan ondarribia, baina eh proiektu ez da gaurkoa, ez ta? Izan ere, ba, pasaren urtean eh baserrien diagnostiko bat, ez ta? E, egiten hasi zineten. Ba, ia, baserri eta nekasa lurren bai, bai, bai aktualizatu bat edo ateratzen zailatu ginen, eta ba, bueno, hori Aurokorki, ba, lengurten egin gendun lana edo labur bildutze da, eta da ba, bi hartizkata zalduko duguna edo. Uh -huh. Zein da e, egoera, gaur egun? Ba, Iaz eginako lanen ondorioa? Bueno, ba, zertu dugunez, ka, ondarrebiko kantua bueno, egual kontestualizatu behar da pixa, ba, benjarrik, ez da ere, adian, e, orokortu daiteken, ba, Euskal Herriko Udal Herri bat, ba, Kostal Leondon dagoelako, eta, bueno, ba etxe bizitzari dago kionez, utalare bai, ba, emerkatua maneko bai, estimatua dela udalerria baina gono, bueno, nekaza lurren eta baserri dago kionez, bueno, bai ikusi da zenbait baserri eta lurre azpiera edo edo guzti zutziak eta pixat asmo hori zen, ez, oza, oiek identifikatzea ba, bai ikustaren bat zenbateko ziren eta ba eta etorkizunetan baztertu al izateko ba harrekin ba, zer egin edo bueno, pospikare etorkizunahi begira. Uh -huh. El lur publiko zein pribatuak eztaba kontuan hartu bitu zoe azkenbatean e, mapa bat e, osatzeko nolapait ez dakit, gaur egun zenbat baserri diren hondarrian e, e, utzika bueno, ba, beno, ba ere? Mm, bai, ba dadua e, seaski ezagik baina horretara larakitze 200 da ba, iko lur eta baserriek batura zaik naiz eh siela e, pizkatola spirabilitado a entrarte en el itunarno si era vilita ez, ez du ezari baserria guztik utzik dagoenik edo nekaza lurrori guztiz utzea honik baina bai igual aktibitate bat ba, berezkoa ez daukatenak ez o sea ba, baserriak bai ikusi du ba asko badalde ba indarriko kasua zituenenean ba pian pizaberetza dela Ba, baserriak ba daude, badian azte urutarako derabiltzen dira, guaina pizkatori, ba, nekazaritza funtzioa edo galdu dutenak, ba, asko dira Eta, nek lurreidago gionez ere, ba, sazitan edo erdiutzia dauden lurrak ere, ba, dexente, ba daude. Bai, e, izan ere beno, azokan adibidez, ba, azakitua, amar baserritar dira biltzen birenak, ez da? E, uh -huh. Berreuno idatik, amar dira nolapaitere profesionalki e, horretara bideratzen dutena lurra, ez da? Oida, oida, oida, gero, ba, emanda, so, datu, gola, ofiziala, ba, nekazan ditza aktivitot emodan, altan emanda, ba, askoz gaiako liratu dezke, baina, gero, gero benetan aztertzen hasi gindenean, ba, profesionalki, edo, ba, horti benetan, etekin ateratzen da diltan, ba, batzuk esan bezala, merkatuan aurkitu dituzkegun ekoizlak, eta gutxi batzuk ego dira. Orduan, ba, pixka gauta izango litzateke, ba, guken genuen lan egiten zen aztertzena benetan, ba, erabilera rife puntutelañako azten eta ikustea na bueno ba etorkizunean nazertzeko asmos ba nola optimizatu daitekeen bizka bat ba, erabilera hori edo edo ba utxik, edo ba, erabilera nagusi bat ez zuten lur edo baserri hoiekin ba baia nere batetarako aukerak egon daitezkea ma pixkatori horrengo fase baterako utzi genuena bai. eh ongi da ba, biharko mai ingurua lehen sektoreko negozio ideiak eizenburupean e, egia da e, ondarribian, ba zenbait negozio edo bueno ba gutxienez ba proiektu abiatu direla e, nekasaritzarloan e, agroraldeari esker e, berezeki ba 5000 e, metro karatuko lursail e, ba utzi baititu udalak baina e, jabetza publikoko lursail Aundirik ez da geratzen omen udalaren arabera, beraz e, pribatura jo berko da. Horia da orain e, ba aztertu beharko dutena. Horria, horria, hor, hor da gozaitasuna, eh? Azkenan obia ez arteko daien enean ba ia dut bi lursail geiago badirela sola eh jabeta publikokak baina ba bai kopapenaren gatik edo orientazioaren gatik edo ba, irizgarritasun ezaren gatik egokiak ba, agian ez dienak nekazaritza aktivitate propio baterako. Eta, bueno, ori estudietako finkak enduta, baina hor bueno, badak gugu asko ba, kasmo <laughs> estrategiko eta nagusiagoak da denak eta momentuz, hori ba, ba, bueno, ez du guain katartzen. Eta hori da, ori editen duta, bai alur privatuak izango liratuz. Orduan hor dago pixka bat koizka ez, Dua, nola egin ba jabe horiengan iritzeko ba zer nolako proposamenekin ba, joan no llega eta bueno hori guztiak pentsatu, diseinatu eta gero ba hori egin barko lizoteki. Mm -hmm. e, beraz e, aurten aurra eramango du zuen lurren erroldaren proiektua jaizkoaren e, jarraipena litzake eta bizkatu hori begiratuko gozua, ezta. Eh nekazaritza proiektuarako egokiak edo posible liratezken lurrak eh ba aizozrarek diagnostikatu edo edo ez Bai, bai herriada, azkenan, ba, ba, ba bueno, atukoesanen dela ba, ba, urte batetatik, ba, garrantzuen ikusten da postu, bueno, garantitzit no, joaien adela bultatzeko eta gatik bat, bat nekazaritzari dagokionez, eta bueno, ba, hortan, hortan ko, kokatzen da, eh? Ba, dena e, bai agroaldearen proiektua, ba, urtean guk eindako diagnostiko dorokorrau eta bueno, bat, Ba, urrengo fase ba, ba, da izango liztotik, diagnostiko erretotik abiatuta, piskat, konkurretuagoa da ba, zertza, ze urrengo pauso emateranko li datu. Mm Hongira, -hmm. sí. ba, momentuz, e, biharko mailinguru horrekin geratzen gara, e, nola ikusten buzu, eh? Adako mailinguru irekiak e, antolatzea, gai oniburuz? buruz? Ba, e, ba, interes, barriak, gu, lengurteko lanean edo txostenen, ba, ba maieran, baina, ba, piskat, zailatu e, binen hori azperten, ez, ba, ben, ba, ze, aukera, alternatiba gondaituzkean bizkabaz, nekataritza berriari dagokionez edo bueno, ba, merkatu idei berria egon daitezkeen, ba, lortuko da ba, terreno gehiago edo lur sail gehiago hartzak egiteko eta eta bihartkoa bigar osagarria da, ez? Ezkeenan guretzat ere ikaspema bada, bueno, guk azaltuko dugu ba, bigarren azaltuko dizu baina igual detaletaratu gehiagorekin, baina bueno, elkartrukatzeaena ba beste jende barekin ba norantza honetan ba, idei aria konkretua bat bituena, ba, berazgarria guztiz eta hor ba, dago, eh, zelkartzukak eta ikastea, idei aria eta, bueno, gero zehiatzen ari ekerrealitate bihurtzen eta praktikara da, mate. Uh -huh. Ba, ja, posible ben. E, Beno, ba, horrekin geratzen gara, hitz eh? orduak kulturetxean da, ez da? Bai. Bihar, e, arrantzaldeko bosterdi eta, ba, Lesteri miren lantz, ditan, bai, miren lantz eh, gure izate gati. Bale. Gaukoan, izan, aio. Aio.